Наступний крок. «Бачу, у вас новий секретар!» Ніби, між іншим, мовив Глокта. Архілектор усміхнувся. «Звичайно. Старий виявився мені не до смаку. Він, бачиш, не вмів тримати язика за зубами». Глокта завмер і скелихом віна в руці. «Він ділився нашими секретами з мерсерами», продовжував Сульт байдуже, немов це було відомо кожному». «Я знав про це вже деякий час, про те можеш не хвилюватись». Він дізнався лише те, що я йому дозволяв. Отже, ти знав, хто був нашим зрадником. Знав увесь цей час. Подумки Глокта прокрутив хід подій останніх кількох тижнів, бідокремив їх і поєднав заново в новому світлі, випробовуючи різні комбінації і щосила, намагаючись приховати своє здивування, доки не склалась цілісна картина. Ти залишив зізнання Ревса на видному місці, щоб секретар його побачив. «Ти знав, що мерсери дізнаються про імена у списку і передбачив їхні дії, розуміючи, що це лише зіграє тобі на руку і дасть змогу знищити їхню гільдію. Тим часом ти звернув мої підозри в бік Келайна, хоча увесь цей час знав, хто передає інформацію. Все сталося саме так, як ти планував». Архілектор дивився на глокту з визначною посмішкою на губах. «І б'юся об заклад, ти можеш здогадатися, про що я зараз думаю. Я був майже таким самим пішаком у твоїй грі, як і той шмаркатий секретарик». Глокта стримав смішок. «Як добре, що мене поставили на виграшному босі шахівниці. Я навіть нічого не підозрював». «Він зрадив нас за принизливо мізерну суму». Продовжив Сульт, відразливо кривлячись. «Не сумніваюсь, що Каут заплатив би йому в десятеро більше, якби він тільки здогадався попросити. Молодше покоління геть позбавлено амбіцій. Вони вважають себе значно розумнішими, ніж є насправді». Він окинув в локту поглядом холодних блакитних очей. «Я теж певною мірою, молодше покоління. Дякую, архілекторе. Вашого секретаря покарали?» Архілектор обережно поставив свій келег на стіл, ледь торкаючись стільниці ніжкою. О, так, максимально суворо. Про нього можна більше не думати. Не сумніваюся. Біля доків знайшли тіло. Варто сказати, я неабияк здивувався, коли ти запідозрив у зраді очільника Келена. Він був і зі Старої гвардії. Звичайно, Келейн міг дозволити собі заплющити очі на якійсь дрібниці, але щоб зрадити інквізицію. «Щоб продати наші таємниці Мерсерам?» – Сульт пихнув. «Про це навіть не йшлося. Ти дозволив, щоб на твою думку про людину вплинула особиста неприязнь». «Він здавався єдиним можливим варіантом», – пробурмотів Глокта, але враз пошкодував просказане. «Дурень! Дурень! Ти припустився помилки! Сиди собі й мовчи!» «Здавався?» – архілектор зацокав язиком на знак глибокого невдоволення. «Ні-ні-ні, інквізиторе. Здавався, для нас не годиться. В майбутньому, будь ласка, опируй лише фактами. Втім, надто не засмучуйся. Я дозволив тобі покластися на власні інстинкти, і, як виявилось, твій промах лише укріпив наші позиції». Келлайна усунули з посади. «Біля доків знайшли тіло». Із Енглії уже прямує очільник Гойл, котрий перебере на себе обов'язки очільника Адва. «Гойл прямує сюди». «Цей виродок — новий очільник Адоа? Глокта не зміг втриматись від того, аби не скривитись. «Ви з ним не надто добре ладнаєте, чи не так, глокто? «Він тюремник, а не слідчий. Йому байдуже, хто правий, а хто винуватий. І правда його не цікавить, він мучить задля насолоди». «Ой, Глокта, оближ! Хочеш сказати, ти не відчуваєш насолоди, коли в'язні розкривають свої таємниці? Коли називають імена, коли підписують зізнання?» Я не отримую від цього задоволення, як і від всього іншого. І все ж ти дуже добре робиш свою справу. У будь-якому разі Гойл уже в дорозі, і щоб ти там про нього не думав, він один із нас. Гойл дуже здібний і надійний чоловік, відданий короні та державі. До речі, він колись був моїм учнем. Справді? Так. Він був на тій посаді, що й ти. Тож тобі є куди рости, чи не так? Архілектор захихотів від власного жарту. Глокта відповів вимученою посмішкою. Загалом все скінчилося дуже добре, тому можна привітати тебе з досягнутим. Гарна робота, глокта. Гарна чи не гарно, але я принаймні живий. Сульт підняв келих, і вони випили, підозріло позираючи одне на одного. Глокта прокашлявся. Перед своєю прикрою кончиною магістер Каулт сказав дещо цікаве. Я слухаю. «Мерсери мали спільника у махінаціях. впливового спільника. Банк». «Хе, за кожним купцем стоїть банкір. Що з того?» «Схоже, що ці банкіри про все знали. Про контрабанду, шахрайство, навіть про вбивства. Схоже, що вони сприяли цим злочинам. Можливо, навіть віддавали накази до їх виконання, щоб отримати гарний дохід за свої позики». Ти можу я розпочати розслідування ваше пресвященство? Про який банк йдеться? Валінт і Балк. архілектор на мить замислився, не зводячи з глокти жорстокого погляду своїх блакитних очей. Може, він уже знає про цих банкірів? може йому відомо значно більше, ніж мені? Що сказав Кагут? Тобі потрібні злочинці глокто, шукай у будинку питань. Ні. – відрізав культ. – Ці конкретні банкіри мають гарні зв'язки. Багато хто перед ними в боргу, а без каута буде важко щось довести. Ми отримали те, що хотіли від мерсерів, та й крім того, в мене є для тебе нагальніше завдання. Глокта підняв очі. – Ще одне завдання. Я збирався допитати полонених, яких ми захопили у штабі гільдії, ваше Пріосвященство. Можливо, ні. Рукою в рукавичці архілектор відмахнувся від слів глокти. «Ця справа може затягнутися на кілька місяців. Нею займеться Гойл!» Він спохмурнів. «Якщо ти не заперечуєш». «Отже, я зорюю поле, сію насіння, зрошую посів, а врожай збирає Гойл. Оце так справедливість!» Інквізитор покірливо вклонився. «Звісно, ні, ваше преосвященство!» «Добре. Ти, мабуть, знаєш, які незвичайні гості завітали до нас учора?» «Гості?» В останній тиждень Глокто мучив біль у спині. Вчора він видерся із ліжка, щоб подивитись, як фактує той бовдоролютар, але решту часу він провів у своїй крихітній кімнаті, практично паралізований. «На жаль, не знаю», – відказав він просто. «Баяс, перший з поміж магів!» Глокто знову натягнув на лице посмішку, але архілектор не всміхався. Ви, звісно, жартуєте. Якби що. Самозванець, ваше преосвященство. Ну а як же? Проте НАТО неординарний. Розумний, поміркований, кмітливий. Його обман продуманий до найменших дрібниць. Ви з ним спілкувались? А тож, він дивовижно переконливий. Знає деякі речі, які не повинен знати. Його так просто не позбутись. Ким би він не був, у нього є гарні джерела фінансування і інформації. Архілектор ще сильніше спохмурнів. Разом із ним з'явився дикий північанин Перекинчик, глокто насупив брови. Північанин не схоже на їхній стиль, як на мене, то вони найбільш прямолінійні. Отож бо. Може, він шпигун імператора, гурків? Можливо, кантійці полюбляють плисти інтриги, але вони тримаються тіней. Ці театрали мають дещо інший почерк Підозрюю, що відповідь може лежати ближче. «Дворяни, ваше пресвященство! Брок, Ішер, Хюген!» «Можливо», – роздумував Сульт, – «можливо». Їх добре зачепило. А ще є наш старий друг, верховний суддя Маровія. Він виглядав якимось надміру задоволеним на зустрічі з самозванцем. Я переконаний, він щось замислив. «Дворяни, верховний суддя, північани, гурки!» Це міг зробити хто завгодно з них – або ж узагалі хтось інший. Проте, навіщо? Я не розумію, архілектори. Якщо вони звичайні шпигуни, то навіщо весь цей цирк? Хіба немає простішого шляху в агріонд? У цьому-то якраз і сіль обличчя сульта перекосилося від небувалої злості. Віддавно у закритій раді є вільна посада. «Безглузда традиція, дань етикету, місце відведене для міфічної особи, яка померла сотні років тому. Ніхто навіть помислити не міг, що на нього хтось заявить права». «Але він заявив». «А ж, він висунув вимогу». Архілектор підвівся і обійшов стіл. «Не мислимо, я знаю, щоб якийсь шпигун, якийсь брехун, хто з назвідки був обізнаний усім, що діється у самому серці нашого уряду». Але в нього є якісь древні папери, тож ми повинні доводити йому необґрунтованість його вимог, уявляєш? Глокта не уявляв. А втім, який сенс говорити про це вголос? Я попросив виділити час на розслідування, продовжив Сульт. Але Закрита Рада не збирається чекати безкінечно. У нас є тиждень або два, щоб довести, що цей так званий мах шахрай. Тим часом вони з компаньйонами відпочиватимуть собі у розкішних апартаментах на великій вежі, і ми не можемо нічого вдіяти, щоб завадити їм бродити агріондом, викидаючи які завгодно фокуси. Ну, дещо ми все ж таки можемо зробити. Велика вежа дуже висока. Якби хтось упав... Ні, зарано. Ми вже використали одну удачу, яку нам дозволено. Треба бути обережними, принаймні, поки що. «Ну, ще завжди є допит. Якби ми їх заарештували, я би швидко вивідав, на кого вони працюють». «Я ж сказав, що треба бути обережними. Розвідай більше про цього мага Глокто і його супутників. З'ясуй, хто вони такі, звідки прийшли і за чим. Але найголовніше – довідайся, хто за ними стоїть і чого він хоче. Ми повинні відкрити цього псевдобаяза, перш ніж він накоїть лиха». Після цього можеш вдаватися до яких завгодно дій. Сульт розвернувся і рушив до вікна. Глокта підвівся з крісла. Незграбно, важко. «З чого мені почати?» «Стеж за ними!» – крикнув архілектор нетерпляче. «Стеж! Дивися, з ким вони зустрічаються, як поводяться. Ти ж інквізітор, Глокта!» – гризнувся він, не обертаючись. «Постав правильні питання!»